Марта горіла з лістю, а він? Хіба він не зачинявся однеї? Не ховав живу воду душі, як той скупий, що боїться, би на його скарб не впав чужий погляд? Чого ж винна тільки вона? Ні, спочатку він був інакший. Але не можна ж зростити квітку на безводному ґрунті. Вона зів'яне. Він розуміє, що без прози трудно прожити. Нехай буде наверху піна але під нею мусить в келиху грати чисте вино, і той, хто лє у нього без перестанку воду, позбавить смаку вино. За вікнами билася осіння негода, а в хаті душній і димній, що одна тільки жила серед сонного царства дитячих ліжок, йшов бій невдоволених душ. Вони нагадали один одному найменшу вину, гріхи проти Духа Святого, докоряли забайдужість, свою самотність, здечіння в болоті життя. Ти обросла буденним, наче корою, кричав Антін, а ти був вдома тільки столовником. Їм було душно. Антін розщібнувся. Розтріпаний весь, він носився по хаті наших тів розіпхнути плечима стіни тісної кімнати, і довге волосся гналось за ним у тій біганині. Марта розчервонілась, упріла, обтирала хустиною шию і блищала очима. «Ти! Ти! Як цірцея хотіла б обернути мене в свиню!» Іди цілуйся, з ким хочеш, мені байдуже. Вони посварились. Тепер між ними часто була незгода. Дикі пристрасні сварки, як злива розтікали їхнє життя, досі таке спокійне, одноманітне, щасливе, як ще недавно думала Марта. Але доволі, що прошуміла буря. Її серце омити сльозами цвіло і молоділо. Яка вона була щаслива, коли між двома сварками хоч на хвилину їй давалося знайти спільну з Антоном мову. Марта ревнувала Антона. Уперто, затаєнно, сильно, до всіх і всього. До стрічних жінок, до природи, до вечорів, коли він замикався у своїй хаті до його думок і мрій. Їй хотілося мати його тільки для себе, неподільно, цілком. Вона не була певна у ньому. Якась небезпека вічно тримала її в тривозі, робила трохи чужою для чоловіка. Тепер Антін не бачив щоранку голих жінчиних ніг, не чув скучних і прозаїчних снів, не прибирав по всіх хатах спідниць. Щось молоде, давнє, Дівоче прокинулось в Марті якийсь фермент. Він нищив спокій, ще недавно такий бажаний. Але у тім, що вона чула потребу знов здобувати... Давно здобуте на власність таїлась нова принада, відгук її весни. Вона не знала, чи надовго її стане сили, чи шумлять, коли бурі, але тепер вже частіше червоніли за їх столом троянди.